Sen gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han dem, Vem säger människorna att jag är? De svarade, Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Petrus svarade, Du är Messias. Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom.